«Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Джон. Це Отор, оголосив пан Яремія Рикер, жодних сумнівів. А оце Яфер Буйцвіт. Він перевернув тіло ногою, і біле мертве обличчя втупилося у похмуре небо, пронизливо синіми очима. Обоє із загону Бена Старка. Люди мого дядька, майнула в Джона тупа думка. Він згадав, як благав узяти його з собою, боги, яким я був зеленим, якби мене взяли, я б зараз лежав отут. Правий зап'ясток Яфера закінчувався пошматованою плоттю і потрощеною кісткою, то була робота привидових щелепів. Права рука розвідника тепер плавала у слоїку з оцтом в башті майстра Аемона. ліва рука знаходилася на місці і була чорна, як його одяг. «Змилуйтеся, боги!» – пробурмотів старий ведмідь. Він зіскочив зі свого бахмута і віддав повід Джонові. Ранок був незвично теплий. Широке чоло князя воєводи покропили на мистинки поту, схожі на росу на дині. Його конячка не покоїлася, закочувала очі і сахалася від мерців. Наскільки дозволяв повід? Джон відвів її на кілька кроків, намагаючись утримати, щоб не понесла. Коням не подобалося це місце, та по правді кажучи і Джонові теж. Але найменше воно подобалося собакам. Загін до місця привів привид, бо зі зграї хортів не було ніякої користі. Коли Бас, старший псар, спробував примусити собаку взяти слід за відірваною рукою, вони як сказилися, завивали, гавкали, намагалися вирватися та втекти. Навіть зараз вони то гарчали, то скиглили, смикали за налигачі, а Чет виличав їх образливими словами. «Це ж просто ліс», – казав собі Джон, – «а у ньому просто собі мертв'яки», наче він мертв'яків ніколи не бачив. Минулої ночі йому знову наснилася зимосіч. Він блукав порожнім замком, шукав батька, спускався до крипти. От тільки цього разу сон зайшов далі, ніж раніше. У темряві він чув шкрябання каменю об камінь. Обернувшись, він побачив – що склепи відкриваються один за іншим. Мертві короліжку тильгаючи, вибиралися з холодних чорних могил. І тут Джон Рвучко прокинувся у суцільній темряві. Серце калаталося. Навіть коли привид стрибнув на ліжко і тицьнув писком йому в обличчя, він не змів гамувати глибокий жах. Навіть спати знову лягти не зміг. Натомість заліз на стіну і ходив там, не знаючи спокою, поки не побачив в долині світанок. То був тільки сон. Тепер я братчик нічної варти, а не полохливий хлопчак. Сам Тарлі купчився за деревами, ховаючись коло коней. Кругле товсте обличчя, мало колір з кислого молока. Поки що він не бігав у кущі блювати, але ж і мерців, як сліди, ще не бачив. «Не можу дивитися», – шепотів він у відчаї. «Але повинен», – наполягав Джон тихо, аби не чув хтось інший. «Майстер Аймон послав тебе з нами, як свої очі, хіба ні». «Яка користь із очей, коли вони заплющені?» «Так, але ж я такий боягуз, Джоне!» Джон поклав руку на Семове плече. «З нами десяток розвідників, ще й собаки, ба навіть привид! Ніхто тебе не чіпатиме, Семе! Піди та подивись! Вперше воно найважче!» Сем тремтливо кивнув. Було добре видно, як він намагається зібрати докупи рештки хоробрості. Семові очі широко розкрилися – але Джон тримав його за плече, щоб він їх не відвертав. «Пане Яреміє!» – буркнув старий ведмідь. Виїжджаючи зі стіни, Бен Старк мав із собою шістьох людей. Де решта?» – пан Яремія хитнув головою. «Якби ж я знав!» Мормонта, вочевидь, така відповідь не вдовольнила. «Двох наших братів замордували мало не на виду стіни. А ваші розвідники нічого не чули і не бачили. До чого докотилася нічна варта? Ми ще хоч прочісуємо ці ліси?» Так, пане воєводу, але ж ми ще висилаємо кінні роз'їзди. Так, але цей братчик мав при собі мисливського рога, сказав Мормонт на отора. Чи маю я припустити, що він вмер, не засурмивши в нього? Або ваші розвідники оглухли так само, як осліпли? Пан Яремія відповів різко, скривившись від гніву. Ніхто не сурмив, пане воєводу, або мої розвідники, напевне, почули б, я не маю досить людей, аби висилати стільки роз'їздів, як бажав би. А відколи зник Бенджан, ми тримаємося ближче до стіни, ніж зазвичай, за вашим власним наказом. Старий ведмідь забурчав, не надто втішений. Так-так, гаразд, нехай. І нетерпляче махнув рукою. Розкажіть хоча б, як вони померли. Присівши коло покійника, якого він назвав Яфером Буйцвітом, пан Яремія вхопив його за голову, за чуприну і потяг. Пасма волосся крихкого, мов солома, залишилися в нього між пальців. Лицар вилаявся і пхнув мерця у обличчя основою долоні. В шиї трупа збоку відкрився на чарот великий розріз, вкритий засохлою кров'ю. Лише кілька блідих жил досі з'єднували голову із шиєю. Це зроблено сокирою. Еге ж, пробурмотів дивен старий лісник. У тією самою, що її отур носивмось, пане. Джон відчував, як із живота до рота підступає сніданок, але стиснув зуби і примусив себе глянути на друге тіло. Отор був здоровезний, неоковирний чолов'яга, із якого вийшов здоровезний, неоковирний мрець. Жодної сокири навколо не було видно. Джон згадав Отора. Саме він ревів сороміцькі пісні, коли загін розвідників вирушав у дорогу. Ну що ж, він своє відспівав. Плоть його побіліла, наче молоко, не рахуючи рук. Руки стали чорні, як у яфера. Потріскані квітки засохлої крові прикрашали смертельні рани, що густо вкривали груди, живіт, горло, геть усе тіло. Але очі залишилися розплющеними. Вони витріщалися у небо. Сині, мов сафіри. Пан Єремія випростався. Дичаки теж мають сокири. Мормонт продовжив за нього. «То ви гадаєте, винуваті люди Манса розбишаки, Так близько від стіни? Хто ж іще, пане воєводу?» Джон міг би йому відповісти. Він знав, і всі знали, але ніхто б не сказав у голос. «Інші, то лише оповідка, казочка якою лякають дітей. Якщо вони й були на світі, то згинули вісім тисяч років тому. Від самої думки про них він відчув себе дурником, адже тепер він дорослий чоловік». Чорний братчик нічної варти, а не той хлопчак, що колись сидів біля ніг старої мамки з браном, робом та ар'єю. Але воєвода Мурмонт пирхнув у відповідь. Якби на Бена Старка напали дичаки за кілька годин шляху від замку Чорного, то він би повернувся по підмогу, вистежив убивць хоч до сьомого пекла і привіз би мені їхні голови, якщо він сам ще живий, заперечив пан Яремія». Навіть зараз від цих слів було боляче, адже минуло стільки часу, яка дурниця, досі чіплятися за надію, що Бен Старк живий. Але хто-хто, Джон Сніговій, умів стояти на своєму до останнього. Скоро вже півроку, як Бенджена з нами немає, пане воєводу, вів далі пан Яремія. Цей ліс не має кінця, дичаки могли натрапити на нього де завгодно. Б'юся об заклад, що ці двоє останні вцілілі з його загону. Вони ще вертали назад, але ворог заскочив їх перед самою стіною. Трупи ще свіжі, ще й доби немає, як вони померли. Ні, писнув Семвел Тарлі зі свого місця. Джон здригнувся. От чого він не чекав почути, то це семове перелякане пищання. Товстуна лякала старшина Варти, а пан Яремія не відзначався терплячістю. «Я твоєї думки не питав, хлопче», – мовив Рикер холодно. «Хай каже, пане» стрілив Джон зненацька. Мормонтові очі шарпнулися від Сема до Джона та назад. «Якщо парубок має що сказати, я його вислухаю. Підійди, хлопче, за тими конями тебе й не видно». Сем пропхався мимо Джона та бахмутиків, рясно спливаючи потом. «Пане воєводо, не може, не може бути, щоб добу. Дивіться, кров!» «Що?» – Мормонт почав втрачати терпіння. «Кров той що?» «Він обсцикає під штанки, коли її бачить», – вигукнув Чет, і розвідники зареготали. Сам витер піт із чола. «Ви бачите, де привид?» – Джонні Вовк. «Бачите, де він руку одірвав, а там кров не тече, дивіться», – він показав рукою. «Мій батько, пан Рандил, вони іноді примушували мене дивитися, як навчали собак, коли після...» Сем покрутив головою, тримтячи усіма підборіддями. Нарешті, насмілившись глянути на тіла, він не міг відвести від них очей. Свіжа здобич, крові ще тече, панове, а потім, потім вона згортається, як драглі, а тоді, здавалося, його зараз знудить. Цей чоловік дивіться на зап'ясток, там кірка, суха, наче... Джон відразу зрозумів, що намагається сказати Сем. Він бачив розірвані судини в руці мертв'яка – Наче залізних черв'яків у блідій плоті Кров перетворилася на чорну грязюку Але Яремію Рикера це не переконало Якби вони померли давно, то вже б добряче підгнили та смерділи, хлопче Але ж не смердять Дивен старий покручений лісник, що вихвалявся, наче може винюхати майбутній сніг Підібрався до трупів та нюхнув Ну, не троянди, ясна річ, але, пан, мають рацію Трупного смороду нема вони, вони не гниють, вказав Сем майже нетремтливим пальцем. Дивіться, немає ані личинок, ані, ані черв'яків, нічого. Вони лежали тут, у лісі, але їх, їх не пожували і не подерли тварини, тільки привид. А так вони, вони цілі, тихо підказав Джон. Привид він інакший, онде собаки та коні не хочуть підходити, хоч їх ріж. Розвідники перезирнулися, всі до одного помітили те саме. Мормон спохмурнів, водячи очима від мерців до собак. Четяну ану, підведи хортів ближче. Чет спробував, він лаявся, смикав за налигачі. Одного собаку добряче пхнув чоботом, але більшість скиглили й впиралися лапами у землю. Він спробував підтягти одну сучку силою, та відчайдушно опиралася, гарчала й виверталася, наче хотіла вирватися з нашийника а тоді кинулася на нього. Чет впустив на лига, часахнувся, назад, перечепився і впав. Сучка перестрибнула через нього і зникла серед дерев. «Тут, тут щось не те», похмуро зазначив Сем Тарлі. «Кров на одязі, у них є плями крові, а плоть тверда і суха, але нема нічого на землі чи деінде. За таких, таких...» Сем силувано колтнув, глибоко вдихнув повітря. «За таких поранень, жахливих, кров має бути усюди, хіба не так?» Дивен прицмокнув крізь дерев'яні зуби. «Мо їх не тута вбили, мо привезли й кинули, аби той попередити. Ну, той, нас усіх». Старий лісник підозріливо зиркнув униз. «А мо я здурів та щось не згадаю, щоб отормав сині очі». Пан Яремія виглядав збентеженим. «Так само, як і буйцвіт», – відповів він, обертаючись до мерця. У лісі впала тиша. Якусь мить усі чули тільки важке самове дихання та цвікання дивина крізь зуби. Джон присів коло привида. «Спалити їх!» – прошепотів хтось. То був один з розвідників, та Джон не сказав би, хто саме. «Так, спалити!» – наполіг другий голос. Старий ведомітю уперто хитнув головою. «Ще рано! Хай майстер Аємон подивиться! Відвеземо їх назад на стіну!» Деякі накази буває легше віддати, ніж виконати. Мерців загорнули в накидки, та коли гейкі дивен спробували прив'язати одного з них до коня, тварина, мов, сказилася. Шалено і ржала, ставала дибки, махала копитами, навіть вкусила кетера, що побіг на поміч. З іншими кіньми розвідникам пощастило не більше. Навіть найтихіші не бажали, аби до них наближався такий вантаж. Врешті-решт довелося нарубати гілля і спорудити грубі ноші – аби тягти мерців пішки. В дорогу вирушили вже добряче пополудні. Наказую обшукати у цьому лісі усе, звернувся Мормонт до пана Яремії, коли загін виступив. Кожне дерево, кожен камінь, кожен кущ, кожен аршин грязюки на 50 верст навколо. Візьміть усіх ваших, а якщо людей не вистачить, то беріть лісників та мисливців із числа шафарів. Якщо Бен із хлопцями десь тут, мертві чи живі, я хочу їх знайти. А якщо в лісі є ще хтось, то я хочу це знати. Ви їх вистежите і візьмете. Якщо можливо, то живими. Зрозуміло? Так, пане воєводо, відповів пан Яремія, зробимо. Після того Мормонт їхав мовчки, про щось розмірковуючи. Джон їхав слідом на своєму місці, як зброєносець князя воєводи. День був сірий, вологий, хмарний. У такий день хотілося, щоб уже нарешті пішов дощ. Ліс не ворушив жоден подих вітру, повітря було липке й важке, одяг Джона липнув до тіла. Було тепло, занадто тепло, стіна рясно текла вже багато днів, інколи Джонові здавалося, що вона зменшується. Старі люди називали таку погоду примарним літом. Це означало, що від літа лишилася сама примара, а опісля мав прийти холод. Довге літо завжди означало довгу зиму, останнє літо тяглося 10 років. Коли воно почалося, Джон був іще малою дитиною. Привид деякий час біг поруч, а тоді дременув у ліс. Без люту вовка Джон почувався майже голим. Він зиркав занепокоєно на кожну тінь, що траплялася на дорозі. Мимоволі пригадалися оповідки старої мамки, які він чув іще малим у зимосічі. Джон неначе знову почув її голос та клацання дротиків. А у тому мороці з'явилися інші, зловісно стишуючи голос, сказала вона – Холодні та мертві, ненависники заліза, вогню, доторку сонця та усіх живих істот із гарячою кров'ю в жилах, вони нищили городці, міста, баці й королівства, сунули на південь на блідих мертвих конях, ведучи за собою в бій натовпи вбитих ними ж людей. А людськими дітьми вони годували своїх мертвих вояків. Коли над вершиною старого покрученого дуба з'явився перший відблиск стіни, Джон відчув величезне полегшення. Зненацька Мормонт натягнув повід і крутнувся у сідлі. «Тарлі», – гарикнув він, – «до мене». Джон бачив, як на обличчі Сема з'явився переляк. Той незграбно під'їхав на своїй кобилі, без сумніву вважаючи, що втрапив у халепу. «Ти хоч і товстий, але не дурний, хлопче», – пробурчав старий ведмідь. «Ти нам дуже допоміг. І ти, сніговію». Сам залився яскравою буряковою фарбою і вдавився власним язиком, намагаючись вичавити себе подяку. Джон не міг не всміхнутися. Коли вони в'їхали з-під дерев, Мормонт пустив свого малого міцного бахмута ристю. З-під дерев на переріз вискочив привид, облизуючись із червоним після здобичі писком. Високо над ними вартові на стіні побачили вервечку, що наближалася. Джон почув довгий, глибокий, хрипкий звук великого рога який набагато версло навкріз дерева та відбивався від льоду. Скоро звук стишився і завмер. Один раз розвідники повертаються. Джон подумав, хоч один день, але я вже був розвідником. Хай там ще станеться далі, а цього в мене вже ніхто не відбере. Коли розвідники повели коників через крижаний прохід, то побачили, що коло перших воріт на них чекає Бовен Марш. Великий шафар був надзвичайно збуджений, аж лицем почервонів. «Пане воєводо!» – кинувся він до Мормонта, прочиняючи залізні грати. «Прилетів птах, ідіть негайно!» «Що там таке, чоловіче?» – пробурчав Мормонт. Чомусь Марш зиркнув на Джона, перш ніж відповісти. «Листв маєстра Аємона, він чекає у вашій світлиці». «Гаразд, Джоне, подбай про мою коняку і перекажи панові Яремії», аби поклав мерців у льодовні, поки майстер не подивиться. Щось бурмочучи про себе, Мормонт широко закрукував геть. Ведучи коней до стайні, Джон усвідомив, що люди вітріщаються на нього, і те його не надто втішило. Паналіс Терен якраз навчав хлопців у дворі, але припинив і зіркнув на Джона зі слабенькою усмішкою. Однорукий Доннал є стояв у дверях зброярні. «Хай бережуть тебе боги, сніговію!» – привітався він. Щось трапилося, подумав Джон, щось дуже погане. Мерців віднесли до однієї з комор льодовань, влаштованих у підніжжі стіни, темних холодних клітей, вирубаних у кризі для зберігання м'яса, збіжжя, іноді навіть пива. Джон спершу подбав про конячку Мормонта, нагодував її, напоїв, витер, а тоді вже взявся до своєї. Далі він вирушив на пошуки друзів. Грен та Ропух стояли на варті, а пип знайшовся у трапезній. «Що сталося?» – спитав він. Пип стишив голос. Король помер. Джон застиг уражений. Роберт Баратеон, гостюючи в зимосічі, видавався товстим і підстаркуватим, але здоров'ю його начебто ніщо не загрожувало. І про ніяких хвороби мови не було. Як ти знаєш? Один з вартових підслухав, як Кліда считав листа майстру Аемону. Пип нахилився ближче. Співчуваю, Джоне, він же був другом твого батька, так? Колись вони були ближче за братів. Джон спитав себе, чи Джофрі залишить його батька на посаді правиці. Мабуть, що ні. Це означало, що князь Едарт повернеться до Зимосічі, а разом з ним і сестри. Воєвода Мормонт може навіть дозволити йому відвідати їх. Як гарно буде знову побачити вишкір Ар'ї, побалакати з батьком. Я запитаю його про свою матір, вирішив він твердо. Тепер я чоловік і воїн, мені давно час знати. Хай вона навіть шльондра, мені байдуже, я хочу знати. «Я чув від гейка, що покійники були з роз'їзду твого дядька», – мовив Пип. «Еге ж», – відповів Джон, – «двоє із тих шести». «Їх убили вже давно, от тільки із цілами щось не те». «Не те?» – Пипа скинувся від цікавості. «Що саме?» – «Сем розкаже». Джон не хотів про це балакати. глянучи, чи не потрібен я старому ведмедеві». Він крокував до воєводської вежі сам, з дивним острахом у серці – Брати на варті уважно зміряли його очима, а один оголосив «Старий ведмідь у світлиці, питав про тебе». Джон кивнув, він мав би прийти просто зі стайні, тому швидко побіг сходами. Воєвода бажає вина чи комен розпалити, ото й усе, переконував він себе. Коли Джон увійшов до світлиці, до нього негайно заверещав мормонтів круг. «Зерна, зерна, зерна!» «Вір чи не вір, щойно його погодував», – загарчав старий ведмідь. Він сидів коло вікна і читав листа. «Принеси мені келих вина і собі теж налий». «Собі, пане воєводо?» Мормонт підняв очі від листа і подивився на Джона. У його погляді майнув жаль, який Джон бачив напрочуд ясно. «Ти чув, що я сказав?» Джон наливав із зайвою ретельністю, розуміючи, що навмисне затягує справу. «Адже коли келихи будуть налиті, йому залишиться тільки взнати невідому правду, написану в листі». Як на нього келихи наповнилися, надто швидко. Сідай, хлопче, наказав Мурмонт, і пий. Джон залишився стояти. Це про мого батька, так? Старий ведмідь постукав пальцем по листі. Про твого батька та про короля, заборчав він басовито. Не буду тобі брехати, звістки не втішні. Не думав я у свої роки побачити нового короля на державі. Роберт був двічі молодший за мене і сильний, мов бик. Він зробив добрачий ковток вина. Кажуть, король полюбляв лови. Те, що ми любимо, завжди нас знищує, хлопче. Не забувай про це. Мій син любив свою молоду дружину. Марнославна була жіночка. Якби не вона, він би й не подумав торгувати тими лісокрадами. Джон ледве розумів, про що каже Мормонт. Пане воєводо, я не розумію. Що сталося з моїм батьком? Я наказав тобі сісти, буркнув Мормонт. Сісти, верескнув Круг. І випити хай тобі грець. Накази треба виконувати сніговію. Джон всівся й ковтнув вина. Князя Едарда кинуто до в'язниці. Його звинувачують у зраді, стверджують, що він змовився з Робертовими братами, аби відібрати трон у принца Джофрі. Ні, миттю відповів Джон, це неможливо. Мій батько ніколи б не зрадив короля. Хай там як, мовив Мормонт, про те не мені судити, і не тобі. Але ж то брехня, наполягав Джон як його батька могли вважати зрадником. Вони там що, усі з глузду з'їхали? Князь Едард Старк ніколи б не зганьбив своєї честі, адже так. Він породив бастрюка, прошепотів тихий голосочок всередині. «Де тут честь? А твоя мати? Вона хто? Він навіть імені її тобі не хотів сказати. Пане воєводу, що з ним зроблять? Скарають на горло? Про це не можу сказати напевне, хлопче, я напишу листа». Я знав колись декого з королівських радників, старого пецеля, князя Станіса, пана Барістана. Не знаю, що вчинив або не вчинив твій батько, та він князь найвельможнішого роду. Йому мають дозволити вдягти чорне. Відають боги, як нам не вистачає таких видатних людей, як пан Едард. Джон знав, що минулі часи іншим звинуваченим у зраді вже дозволяли відновити свою честь на стіні. Чому б не дозволити те саме князеві Едарду? На стіні разом із батьком. Думати про таке було дивно, а ще якось невтішно. Яке жахливе свавілля позбавити його зимосічі та примусити вдягти чорне. І все ж, якщо нема іншої заміни страті, але чи дозволить Джофрі? Джон згадав принца у зимосічі, як він брав на кпини роба та пана Родріка у дворі. Джона він взагалі не помітив, байстрюк був чимось таким, що не заслуговувало навіть на принцеве презирство. «Пане воєводо, але чи послухає вас король?» Старий ведміць здвигнув плечима. «Хлопчак на троні, гадаю, він послухає своєї матері. Шкода, що з ними немає карлика. Він дядько того хлопчака і бачив наші скрути, коли приїжджав у гості. Погано, що твоя вельможна мати полонила його. Пані Старк не є моєю матір'ю», – сухо нагадав йому Джон. Тиріон Ланістер став йому другом. Якщо князя Едарда стратять, її вина буде не меншою за королевину. «Пане воєводо, що відомо про моїх сестер Ар'ю та Сансу? Вони були разом із батьком. Чи ви знаєте?» Пецель про них нічого не пише. Поза сумнівом із ними поводитимуться шляхетно. Я запитаю про них у листі». Мормонт сумно захитав головою. «Усе це не могло статися у гірший час. Саме зараз, коли держава так потребує сильного короля». Бо попереду у нас темні дні та холодні ночі, я відчуваю це кістками. Він кинув на Джона довгий проникливий погляд. Сподіваюся, ти не намірився вчинити якусь дуїсть, хлопче? Він мій батько, хотів вигукнути Джон, але знав, що Мормонт не захоче нічого чути. В нього висохло в горлі, і він примусив себе ковтнути ще вина. Твій обов'язок тепер тут, нагадав йому князь воєвода. Твоє старе життя скінчилося, коли ти вдяг чорне. Круг хрипко повторив «Чорне». Мормонт не звернув на нього уваги. Що коїться у король березі, то не наш клопіт. Коли Джон не відповів, старий допив вино і мовив. «Ти можеш піти, сьогодні твоя поміч не знадобиться, а завтра допоможеш написати того листа». Джон не пам'ятав, як підвівся і вийшов зі світлиці. Наступне, що він усвідомив, були баштові сходи і думка. «Там мій батько і мої сестри, як це може бути не мій клопіт?» З надвору один із вартових зиркнув на нього і мовив. «Кріпись, хлопче, боги жорстокі. Вони знають», – зрозумів Джон. «Мій батько не зрадник, прохрипів він. Слова застрягали в горлянці, наче прагнули його задушити. Здіймався вітер, у дворі стало холодніше, примарне літо дійшло кінця. Решта світлого дня пройшла, як у вісні. Джон не міг сказати, де він блукав, що робив і з ким розмовляв. Привід вештався разом з ним. Принаймні це він пам'ятав. Мовчазна присутність лютововка дарувала якусь втіху. У дівчат навіть і того нема, подумав він. Їхні вовки могли б їх вберегти. Але паночка мертва, Німерія втекла, і мої сестрички лишилися самі-самісінькі. До заходу сонця почав домухати північний вітер. Джон чув, як він вищитю здовж стіни та над її крижаною верхівкою, коли крокував до трапезної на вечерю. Гоб зготував річневий крупник з олениною, добряче заправлений морквою та цибулею. Коли кухар ляпнув Джонові у миску зайвого ополоника, а зверху додав хрусткого окрайця свіжого хліба, хлопець зрозумів, що то означає. Він знає. Джон озернувся палатою, побачив, як швидко відвертаються голови та опускаються очі. Усі знають. До нього підскочили друзі. «Ми попрохали Септона запалити свічку за твого батька», – розказав матар. «Ми знаємо, що то брехня. Усі знаємо, ба навіть Грен!» – додав Пип. Грен кивнув, а Сем схопив Джона за руку. «Ти мій новий брат, отож князь тепер і мені як батько!» – мовив Товстун. «Якщо хочеш поїхати до Божигаю і помолитися старим богам, я поїду з тобою!» Оберіг дерева росли за стіною, але він розумів, що Семів намір твердий. «Вони мої брати!» – подумав Джон. «Так само, як Роб, Бран і Рікон». А тоді він почув сміх, різкий та злий, наче удар батога, і голос пана Алісера Терена. «Якби ж тільки байстрюк, а той ще й байстрюк зрадника!» Кпинив той до людей навколо себе. За один мих ока Джон скочив на стола з кенджалом у руці. Пип хапнув був його, але він вивільнив ногу, побіг столом і вибив миску із руки пана Алісера. Крупник розхлюпався довкола просто на братчиків. Терен цахнувся назад. Зійнявся гамір, та Джон Сніговій нічого не чув. Він замахнувся на пана Алісара кинджалом, прагнучи поцілити просто у холодні оніксові очі. Але сам кинувся між ними, надаючи проходу. повис на плечах, наче мавпа. Грен ухопив за руку, а гропух викрутив кинджала з пальців. Набагато пізніше, коли його відвели до власної келії, з'явився сам Мормонт із круком на плечі. «Я казав тобі не робити дурниць, хлопче», – гримнув старий ведмідь. «Хлопче!» – докірливо каркнув птах. Мормонт хитнув головою з відразую на лиці. «А я ж покладав на тебе такі надії!» В нього забрали ножа й меча та наказали не виходити з Келії, поки не збереться старшина й не вирішить, що з ним робити. Щоб забезпечити виконання наказу, коло дверей поставили вартового. Друзів до Джона не пускали, та зовсім самотнім він усе таки не сидів. Бо старий ведмідь зглянувся і дозволив йому тримати коло себе привида. «Мій батько – незрадник», – мовив він до лютововка, – «коли пішли усі інші». Привід мовчки глипнув на нього. Джон скупчився коло стінки, обхопив руками коліна і втупився у свічку на столі коло вузького ліжка. Полом'я блимало і хиталося, навколо рухалися тіні, у кімнаті наче потемнішало та похолоднішало. «Сьогодні я не спатиму», – подумав Джон. Але, мабуть, усе-таки задрімав. Бо коли прокинувся, ноги затекли і судомилися, а свічка вже догоріла. Привид стояв на задніх, шкрябаючись у двері. Джона злякався, який він уже виріс здоровенний. «Привиде, що таке?» – покликав він тихо. Вовк повернув голову і глянув на нього згори, шкірячи ікла у мовчазному гарчанні. «Чи він зглузду з'їхав?» – спитав себе Джон. «Це ж я, привиде!» – пробурмотів він, намагаючись не показати страху. Але не міг подолати шаленого тремтіння. Коли це стало так холодно? Привід сахнувся від дверей. Там, де він шкрябав дерево, залишилися глибокі сліди. Джонс спостерігав за звіром. З кожною миттю все більше не покоячись. «Там хтось є, так?» – прошепотів він. Лютовок принижки відповз назад. «Хутро на карку стало дибки. Вартовий», – подумав він. «Коло моїх дверей поставили вартового. Привід чує його через двері, ото й усе». Джон повільно зіп'явся на ноги, його трусило, і він нічого не міг поробити, тільки шкодував, що немає меча. За три швидкі кроки він допався до дверей, вхопив ручку, потягнув до середини і трохи не підстрибнув від гучного скрипу за віз. Зім'яклий вартовий лежав поперек вузьких сходів, витріщаючись вгору. Так, вгору, хоча лежав на животі, голова вартового була вивернута спереду назад. «Неможливо, – сказав собі Джон. – це воєводська вежа, її вартують вдень і вночі, такого просто не могло статися. В мене нічні жахи. Привид ковзнов повз вибіг у двері, вовкрушив був догори сходами, тоді зупинився, зиркнув на Джона. Саме тоді Джон і почув звуки тихе човгання чобіт по каменю, брязкіт клямки, яку відчиняли. Чулося воно згори спокоїв князя воєводи, нічний жах виявився несном. Меч вартового не був навіть вийнятий з піхов. Джон став на коліна й видобув його. зброї в долоні додало сміливості. Він рушив угору сходами, привид мовчки скрадався попереду. За кожним поворотом сходів ховалися тіні. Джон просувався сторожко, тицяючи вістрям меча у кожну підозрілу темну пляму. Зненацька закричав мормонтів круг. зерна. верещав птах. Зерна, зерна, зерна. Привид стрибнув уперед, за ним поспішив і Джон. Двері до Мормонтової світлиці були прочинені, лютововк шуснув крізь них, а Джон зупинився у проймі з мечем у руках, даючи очам трохи звикнути. Вікна були завішані важкими запонами, у кімнаті стояла суцільна як чорнило темрява. «Хто тут?» – покликав він. А тоді побачив. Тінь серед тіней скрадалася до внутрішніх дверей, у келію опочувальню Мормонта – Чоловіча подоба у чорному, в кобеняку з каптуром, а під каптуром крижане синє сяйво очей. Привит стрибнув уперед, звір та чоловік звалилися разом, не видавши ані зойку, ані гарчання. Покотилися, врізалися у крісло, перекинули закладеного паперами стола. Мормонтів круг ляпав крилами понад головами і верещав: "Зерна, зерна, зерна". Джон почувався сліпим, як майстер Аймон. Тримаючись спиною до стіни, він ковзнув до вікна і обірвав запони. Світлицю затопило місячне світло. Джон побачив мертві руки, що глибоко вчепилися у біле хутро. Набряклі темні пальці на горлянці його лютововка. Привид крутився і клацав зубами. Вимахував лапами у повітрі, але вирватися не міг. «Лякатися Джонові не було коли». Він кинувся уперед, закричав, опустив меча, склавши в удар усю вагу. Гостра криця прорізала рука у шкіру, плоть і кістку, але звук вийшов якийсь не такий, як треба. Запах, що почувся слідом, був моторошно дивний і холодний. Джонові аж перехопило подих. Він побачив на підлозі відрубану по плече руку з чорними пальцями, що судомилися в калюжі місячного світла. Привід вирвався з іншої руки та відповз геть, звісивши червоного язика з пащі. Чоловік у капторі підняв бліде кругле обличчя, і Джон рубонув по ньому без жодних вагань. Меч розпанахав нападника до кісток, відрубав йому половину носа, розрізав обидві щоки просто під очима, тими самими очима, які палали, наче блакитні зірки. Джон впізнав обличчя. «Отор», – подумав він, сахаючись назад. «О боги, та він же мертвий, убитий! Я сам бачив! Він відчув, як щось вщепилося йому в гомілку!» то були чорні пальці відрубаної руки. Рука повзла до гори по нозі, впивалася у вовняні штани і плоть. Заволавши від огиди, Джон відірвав пальці від ноги вістрям меча і відкинув бридоту геть. Рука впала, судомлячись, стискаючи та розтискаючи пальці. Мрець тим часом просувався вперед. Крові на ньому не було. Однорукий і з розрубаним навпіл обличчям він, схоже, нічого не відчував. Джон виставив меча уперед. «Ану не підходь!» Вереснув він не своїм голосом. «Зерна!» – каркнув круг. «Зерна! Зерна!» Відрубана рука виплуталася з розідраного рукава, схожа на бліду змію з чорною головою та п'ятьма паростками пальців на ній. Привід підскочив і схопив її щелепами. Кістки пальців захрумтіли на зубах. Джон вдарив у перя по шиї, відчуваючи, як сталь прорубає тіло. Мертвий отор врізався у нього, збиваючи з ніг. Перекинутий стіл втрапив Джонові між лопаток і вибив із нього усе повітря. «Меч! Де ж меч?» Він загубив того клятого меча. Коли Джон розтулив губи, щоб закричати, упир запхав чорні мертві пальці просто йому в рота. Задихаючись, він спробував відштовхнути ворога, але мертв'як був заважкий. Рука холодна, мов лід, сунулася у горлянку, душила і давила. Обличчя уперя наблизилося до його власного, заповнюючи собою все. Очі його вкривала блискуча блакитна паморозь. Джон уп'явся нігтями в холодну плоть і став хвицяти упереві по ногах. Намагався кусати, бити кулаками, намагався хоча б дихати. Зненацька вага уперя кудись зникла, пальці вирвалися з рота. Джон спромігся тільки перекотитися і виблювати, трусячись усім тілом. Привид напав знову. Джон побачив, як він занурює писка у череву уперя, хапає й рве мертве м'ясо. Він дивився і дивився, наполовину непритомний, аж тоді через довгу мить згадав, що треба пошукати меча. І побачив у дверях воєводу Мормонта, неодягненого та заспаного, з масляною світильнею в руці. Покручена рука без пальців звивалася на підлозі і повзла до нього. Джон спробував крикнути, але голос кудись зник. Зіп'явшись на ноги, він хвицьнув руку ногою подалі від себе і вихопив світильню з пальців старого ведмедя. Полум'я заблимало і трохи не згасло. «Гори!» – каркнув круг. «Гори! Гори!» Джон крутнувся, побачив запони, які сам зірвав з вікна, і жбурнув світильню обома руками. Метал зім'явся, скло розбилося, олія бризнула навколо, і запони ухнули полум'ям догори. Жар від них на обличчі був солодший за будь-який поцілунок, що його Джон знав у житті. «Приведе!» – завелав він. Лютовок вирвався і підбіг до хазяїна. Тим часом Упир намагався підвестися. Із темної рани у черві звисали чорні змії тельбухів. Джон пхнув руку в полум'я, схопив палаючі запони і жбурнув їх на мертв'яка. «Хай горить!» – молився він. Дивлячись, як тканина огортає Упиря. «Боги!» Прошу вас, благаю, хай лишень горить.